I avui doncs, posarem la mirada en un acte que té lloc demà a les 5 de la, de la tarda, a la Sala d'Actes del Teatre Municipal de Palafrugell, una activitat doncs, marcada dins del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà el proper 10 d'octubre. I aquesta activitat és una conferència titulada Parlar i Escoltar, salvar vides, prevenció del suïcidi, a càrrec de Glòria Cascos i Agustí Camino, psicòlegs,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 intensiva d'aquest tipus de problemes uh -huh. ens pots comentar breument així per no fer molt, molt avançament, no? només una petita pinzellada per doncs, que la gent que ens estigui escoltant doncs, pugui sentir-se atreta per aquesta conferència, explicar nos una miqueta quin serà l'eix vertebrador que ja ens ho ha explicat, no? aquesta prevenció del sí. ciutidi però com, com ho tractareu, en quins punts anireu posant la mirada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 que es doni un tipus d'aquestes situacions. No? Mm -hmm. I després hi una tercera part, una mica explicant doncs, els, el circuit d'ajuda que tenim activat des de l'IES i també des d'altres institucions per atendre aquest tipus de problemes. No? És a dir, com pot accedir una persona a, a ser ajudada quan comença, es comença a tindre aquest tipus d'idees o aquest tipus de problemes o se sent en un moment de la seva vida com en un carreró sense sortida i llavors com podria accedir no? i també inclús eh, llocs de temps, plèfanos d'emergències tot una mica posar a la disposició de la població que moltes vegades ho desconeix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 Eh, més desangoixat per aquest tipus de problemes. Uh -huh. En aquest sentit també és important, no?, aquesta tasca que feu amb els familiars, amb l'entorn de les persones amb les quals tracteu, perquè al final, doncs, tenen, doncs també pateixen les conseqüències des d'un altre poder punt de vista, però que al final doncs, també els afecta molt això psicològicament i la vostra tasca en aquest, en aquest sentit doncs és, és, és molt important, no? Ah, exacte, sí, perquè els familiars pateixen molt, moltes vegades no saben com actuar, eh?,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 Vinga.